Kedves részvényesek, hügyéim és uraim! Ezennel megnyitom a Demokrácia RT rendes hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Tuzsé Robert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzmogul, és Gödri Bulcsú a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikkasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul, még a börtönt is megjárta. Az ülést ezennel megnyitom. Kósalajos Debrecen polgármestere szerint Gyurcsány Ferenc a tisztességtelenség kormányfője, Navracis Tibor pedig úgy vélte, egy gyurcsányéknak nincs elképzelésük az állam jövőjéről, mert a részvényesek érdekeit nem pedig a közjót tartják szem előtt. Hozzátette Gyurcsány Csurka István legjobb követője, mert az egykori író a szakértelmet bolsevik trüknek nevezte. Forradalmi változásokat alkotmányozó nemzetgyűlést, új alkotmányt és új földosztást hirdetett Csurka István, ami épp elnöke augusztus 20-ai ünnepi nagygyűlésén a budapesti hősök terén. A politikus ismét felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne menjen bele október 23-a közös ünneplésébe az összeborulásba. Zsinka László, ami épp budapesti főpolgármester jelöltje felhívta Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, hogy változtasson korábbi véleményén és az önkormányzati választásokon az egyetlen nemzeti jobboldali jelöltet támogassa hogy Budapest levethesse vörös és szivárvány színű rongyait. A politikus a Fidesz által támogatott Tarlós István független főpolgármester jelöltet a hazafias népfront jelöltjének nevezte, amiatt, hogy győzelme esetén két főpolgármester helyettesi posztot ajánlott fel az MSZP-nek. Köszöntjük a... Köszöntjük a részvényeseket ismét. Itt van velünk a telefonban Csurka István. Jö Szép jó estét, kívánunk! Jó estét, parancsoljon! Köszöntjük a műsorban! Hát első kérdésem, hogy gondolta volna, hogy valaha még Gyur Gyurcsány Ferenc egy platformra kerül, valaha? Nem gondoltam, de nem is állja meg helyét a dolog. Szokásos Fidesz pontatlanság, felületesség. Én 91-ben írtam ezt a jegyzetet, és olvastam fel a Magyar Rádióban, és a... A kommunista szakemberséget azért vontam kétségbe, mert csodálkoztam, hogy hogy lehetnek a spontán privatizáció bajnokai, az egykori pártitkárok, hogy lehetnek pillanatok alatt bankszakemberek, és így tovább. Tehát az ő szakértelmüknek a valódi szakértelemhez az én előadásomban már akkor sem volt semmi köze. Gyurcsány, ha az én tanítványom volna, akkor nem kellene ennyit támadnom, nekem is, meg másoknak is. De hát Gyurcsán egy elmekortani eset, és én meg azt hiszem, hogy nem volt író vagyok, csak a közelmúltban három könyvet adtam ki. Sajnál Igen, kérdezik. ezt egyébként meg akartam kérdezni, az egykori írókítétel az eh, ahhoz mit szól? Hát <gül> végül is fel se veszem már, de hát azért illenék egy frakcióvezetőnek, mielőtt kinyitja a száját, legalább, tájékozódni legalábbis a könyveket illetően, mert hát... Talán életem legfontosabb könyvét adtam ki most. No, hát az a másik kérdés, hogy gyakorlatilag ön a politika abszolút mumusa, tehát amikor a baloldal épp a jobboldalt, vagy épp a jobboldal épp a baloldalt szeretné támadni, egyébként el, erre még a jobboldal részéről nem volt példa, hogy önt húzzák elő a kártyából és önnel ö, fenyegetőzzenek, vagy hogy mondjam, hogy az, a... az érv. Hát igen, sajnos ez is a magyar zőzavat bizonyítja, hogy ö, ö, úgy is megszólalnak emberek, még pedig felelős poszton álló emberek is, hogy előzőleg nem gondolják végig, és nem tájékozódnak kellőképpen. Ugye hát. Az, hogy ez a kormány, mi kormány, borzalmas kormány, nemzetrontboló kormány, minden rosszat el lehet róla mondani, és amellett hát kapkod is, azt Járai Zsigmond is jelezte már, hogy most a kapkodás korszaka következik, a Magyar Fórum ezt nagy tisztelettel át is vette, címraprat tette tőle. Tehát én igazán mindent megteszek azért, hogy ez a kormány mielőbb tűnjön el a sülyesztőben. És ezt nem mértányolják. Sajnos a Fidesz inkább kiegyezéspárti. És ebben a helyzetben nagyon nagy veszély. Ön uh -huh. mostanában a két oldal, két politikai oldal összemosásával próbál politikai tőkét felhalmozni. Én ezt a, ezt a magatartást úgy gondolom, hogy 98 és 2002 között sokkal kevésbé tudtam megfigyelni az ön politikáján. Úgy gondolom, hogy azt a politikai tőkét, amit az azt megelőző években, tehát a 90-es éveknek a derekán felhalmozott, azt éppen a 98 és 2002 közötti meglehetősen erételen, a koalíciót kívülről támogató, segítő, a fiúk jól csinálják, de, de, de, mi majd, de mi majd mindig támogatjuk, noszogatjuk őket, mi leszünk a kormány lelkiismerete, jellegű attitűddel játszotta el. Nem érzi ezt így utólag? Nem, mert nem így volt. Ne haragudjon, hogy ellent kell mondanom önnek, talán a fiatalságából fakad. Mi egy konstruktív ellenzéki magatartást tanúsítottunk, az országgyűlésben soha egy Fidesz költségvetést el nem fogadtunk, soha egy lényeges ponton nem engedtünk a kormánynak. Az, hogy az ilyen házszabály szerű, vagy a magyar koronát a helyére tevő javaslatát támogattuk, az nem jelenti azt, hogy a kormány egész politikájával egy percig is elégedettek voltunk. Természetesen akkor is láttuk, és ez talán nem hátrány, ez inkább erény, a mi politikánknak erénye, hogy bármennyire is bírátok a kormányt, megmondtuk világosan, hogy a fő ellenség az SZDSZ és az MSP. Ezt a ellenzékben úgy, hogy együtt kellett ellenzékben ő, ülnünk az MSZP-vel és az SZDSZ-szel, minden percben nyilvánvalóvá tettük. Is van értelmezése a... értelmezés egy olyan politikának vajon, és ö, felfogható a nemzet érdekében elkövetett politikának az a politika, ahol az egyik ellenzéki párt főellenségnek a másik ellenzéki pártot tekinti. Az országkormány általó foglalkozna. Ugyan, hát ez ne haragudjon, hát ez egyáltalán nem állja meg a helyét. Hát ez egy rendszerváltás utáni helyzet. Amikor a, a, a rendszerváltás után hatalmon maradtak és hatalomhoz jutottak, sőt később kormányra kerültek, illetve előzőleg kormányon voltak, a régi rendszer szakavatott pártjai. Hát az SZDSZ és az MSP kormányon volt, Hongyula miniszterelnök volt. Már bocsánatot kérek. Amikor ön a parlamentben volt, akkor Hongyula nem volt miniszterelnök. Akkor már nem volt miniszterelnök, de hát. Illetve, illetve, még párt... még illetve még nem volt miniszterelnök. Illetve még nem volt miniszterelnök Hongyula, amikor ön épp a parlamentben volt. Tehát több időszakot töltött ön a parlamentben, de Hongyula egyik esetben sem volt miniszterelnök. Amikor a parlamentben voltam, ö, nem volt miniszterelnök természetesen. Ön... Én ön... 90-től 94-ig, és 98 tól 2002-ig volt az országgyűlési képviselő. Erre utaltam. Uh... Ön körülbelül 25 évre privilegizálta Magyarországon az antiglob szemléletet, vagy a globalizáció kritikát illetve az Izrael kritikát. Tehát manapság bárki is megpróbálkozik ilyesmivel, azt rögtön lecsurkázzák le, mi épes ezik. Nyugat-Európában, Nyugat-Európában, me, you... nyugat meg, hat fejezem be a kérdést. Igen? Nyugat Európában létezik baloldali globalizáció kritika, illetve létezik baloldali szemléletű. Izrael kritika. Magyarországon nem tudott kialakulni ilyesmi, mert abban a pillanatban, hogy bárki ő, akár baloldali szemlélettel, érzülettel, érzékenységgel megpróbálta ezeket a kérdéseket felvetni, rögtön Csurka Istvánnal került egy platformra. Ez szándéka volt önnek, vagy az ön szándékától függetlenül alakult ez így, hogy gyakorlatilag miért privilegiumok lettek ezek a témák? Hát ezt Kádár János szavaival Történ ez történelmileg így alakult, ebben nekem semmi szerepem nincs, én ezt nem tartom helyesnek. És ezt az MSZP vezetében, mert van itt ten baloldali kritika, globalizmus kritika illetve az MSZP részéről a kommunisták részére a régi kommunisták részére a, a, a munkáspártra gondolok igen, természetesen hát azoknak a kritikája és sok tekintetben nem lehet letagadni sok tekintetben hasonló az ő kritikájuk a mikrizikánkhoz, de hát amennyiben igaz, én ebben semmi kivetni valót nem találok de nézze meg hol van a munkáspárt. Hol vannak az úgynevezett kommunisták? Hát, ha valakit üldöznek, azokat még jobban üldözik, mint engem. Elhallgatják, töntve teszik. Hát az MSP egyebet se csinál, mint hogy ezektől meg akar szabadulni, azért, hogy a hatalom a pénz, a pénz, pénz a kezikben. De gondolom, ezt ön nagyon helyesnek tartja, mint antikommunista, hogy a kommunistákkal ilyen módon bánnak el, vagy mégsem? Hát nem egészen így van, mert ha egyszer valaki egy egészen komoly és helytálló kritikát mond ki, és legyen az akárki, még ha kommunista, is még hogyha soha az életben nem tudok egyetérteni velük Kázár János és a rendszer, az akkori rendszer megítélésével, attól egy bizonyos mondataik Bizonyos mondataik igazak lehetnek, és akkor igazak, és akkor nincs mze. Nem azt kell nézni, hogy ki mondta, igaz vagy nem igaz. Akkor önnek önnek alójában az a problém, mi a problémája az, arra volnék kíváncsi a jelenlegi politikai vezetéssel az, ahogyan amilyen módon vezetik az országot, vagy pedig az, hogy személyükben. Az előző rendszerben már reprezentálták a politikát. Tehát hát, ö, melyik a probléma? Mert hogy úgy látom, hogy alapvetően a kommunistákkal nincsen baja, hiszen éppen most vette védelmébe türmeréket. Tehát, hogy az ő kritikájuk sok esetben jogos, akkor viszont az ön antikommunistasága is egy új megvilágításba kerül ennek a fényében, valójában nem is a, nem is a kommunistákat utája, hanem a volt kommunistákat, akik még mindig a hatalomban vannak, akkor viszont nem a kommunistaságukkal van uram, a baj. közeledik az igazsághoz, de hát az ezt ne hagyja ki. Az ország. Sönklevett tevőit utálom. Az ország rossz sorsának előidézőit. A milliárdokat, harácsolókat, a csalókat, a sikasztókat, a gazembereket utálom. És, és hogyha ők valaha nem voltak kommunisták, hanem, hanem, hanem hát később kezdtek el, ját, voltak ezek, Hát még voltak. De, de akkor, de, de akkor a, viszont ez az összefüggés azzal, hogy az előző rendszerből ők, ők itt maradtak. Tehát akkor sem azzal van problémája. hogy ők, Hát az a kisebbik probléma, ez kétségtelen. Hát ha, ha ezek az előző rendszerből itt maradtak volna, de tiszteséges magyar politikai, politikát csinálnának hát nem szól akkor, hát, Én... akkor hát eljutottunk oda, hogy nincsen teljes átfedés és komplett összefüggés a kettő között nincs, nincs, nincs, nincs. A, a, amilyen politikát most csinálnak amilyen emberek most amilyen ö, gazságokat elkövetnek a nemzet ellen, egészségügy, tanügy nem lehet felsorolni mindent, mert nincs annyi idő az, az a fő baj, nem az, hogy azok voltak, hát kik voltak ezek koruknál fogva is. Még hajok, harmadrangok is kis, kis ö, ö, süvölvények, mit tudom én? Hát nem is érdemes vele foglalkozni, nem értenek semmihez, csak a zseböméshez. Erről van szó. Úgy látszik, hogy a mai politikai életben lezárult az a folyamat, hogy a centrum vagy a centrum közelében lévő jobb és magát baloldalinak mondó pártok leszakították magukról a szélsőségeket. Ez az, amiről beszámolt a munkáspárt az önfogalmazása szerint üldözése kapcsán, meg az önök perifériára szorulása kapcsán. Azt mondják, hogy amikor ki, kiábrándulás van a két legfontosabb politikai formációból, és szerintem ez tapasztalható mind a Fidesz, mind az MSP oldaláról, akkor megerősödnek a szélsőségek. Na, hát ennek semmi jelét nem látjuk. Én személyes véleményemet teszem hozzá, hogy hála Istennek, de kíváncsi vagyok, hogy ön ezt hogyan látja. Hát kérem szépen, ezek mesterséges beosztások. Az, hogy az MSP és a Fidesz középnek mondja magát. A közép az egy tényszerűen létező valami, amely áll kispolgárságból, parasztságból, ahol van, itt már nincs munkásságból, értelmiségből. A társadalom alkotó tömege az a közép. Na most ebbe be bele állnak pártok, bele valahogy bele vetik magukat valahogy ki, erőszakolják a maguk számára, hogy ők a közép, és aki egy, egyik oldalról balra, másik oldalról jobbra van tőlük, a szélsőség. Hát ez egy mesterséges geometria a társadalomban ilyen nincs. Hát akik velem vannak, akik a mi épet alkotják, azok középosztálybeli emberek, azok tisztességes, adófizető, magyar állampolgárok. Hát mit, mit, mit címe mondják ezekre azt, hogy szélsőséges, mert úgy gondolkoznak, ahogy én szerintem gondolkozni ma kell. Tehát nem szabad megtéveszteni magunkat ezektől a politológiai, nem tudom miktől, mert ezek, ennek, ezeknek a pártoknak és az uralkodó elitnek, a milliárdosoknak a javát szolgálják, és azért vannak kitaláló, hogy ezzel vezessék félre az embereket. Ezt fiatal politológusoknak meg kellene érteni, fel kellene mm, érteni. A középosztályból való származás az, az nem egyértelműen középosztályos politikát jelent egyébként, amit, ami azt illeti, volt már középosztályból származó ember, aki meglehetősen szélsőséges, sőt, diktatórikus politikát képviselt, szóval szerintem ez nem így függ össze. Még egy kérdés. Például? E, hát Például, azért nem tudom, hitler se nevezném a kifejezette az alsó nép származónak. Hát mázoló volt, mázoló segély. Nem mázoló volt, nem mázoló volt, hanem festő volt, és a, és a Bécsi, B Bécsi Képzőművészeti Akadémiára jelentkezett. Azt hogy is elvégezte, igen. Nem végül út, nem végezte el, mert nem vették fel. Hogyne. <suk> szóval, <suk> szóval, <suk> hogyne. akkor már könnyű. De, Na jó, hát kérdezni. De kéte, hogy mondjam, nem, ott, van hitler, ott, ott van például Kárlói. Hitler károly. a egyik hát, legkülönösebb jelenség. Ha, ha már Hitlernél tartunk, ö, ö, ön miben látja a saját politikai perifériára sodródásának a legfőbb okát? Nem lehet, hogy ebben bizonyos antiszemita jelentések, amelyek elhagyták az ön száját, vagy az ön tollát? A rendszerváltás óta ebben szerepet játszottak? Ö, nem, mert nem tettem antiszemita jelentéseket. Senkit nem bíráltam azért, amiért. H hogy minek született, és ezt ma sem gondolom, soha egy pillanatig. Amikor a dolgozatában. Azonban, amikor a az ember, azonban senkinek nem adok felmentést, azért, mert lopcsal hazudik, és ugyanakkor zsidó. Azért, <gül> hogy ne mondhassanak, hogy én a. Ez, ez, ez, ez teljesen ez, ez érthető viszont, amikor az ön dolgozatában azt írta, hogy a romlásnak genetikai okai is vannak. Túlságosan régen élnek a körünkben olyan csoportok, melyeknek körében a, a genetikai kiválasztódás nem működik megfelelőképpen. Akkor ezt, ezt, ezt kikre értettem? Most csak, hogy így, mert gondolom, hogy sokat magyarázkodott már emiatt, csak most azt mondja, hogy ja, így nem utalt egyáltalán, ilyesmit Egyáltalán, soha. egy percig sem soha nem szoktam magyarázkodni, és hogyha valamit leírok, azt miután meggondoltam, akkor életem végéig vállalom. Tehát ne, nem magyarázkodok. Hmm. De az, hogy... Bizonyos állásokhoz hozzájutni genetikai kiválasztódás, megbízhatónak nyilvánítatás, Mód, útján, módján lehet, ezt mire nem lehet letagadni. És hogyha valaki beállít egy, egy hivatal, hogy én mépes vagyok és keresztény, akkor azt kirúgják, azzal nem is állnak szóba. És ön nem tartaná helyesnek azt, hogyha a keresztények vagy a magyarok az ön által említett genetikai, hogy mondjam, összetartás elvéből kiindulva járnának el szintén? Ha ez a kiválasztás arra vezetne, hogy alkalmatlanokat és tehetségteleneket tolnak, a középszerűséget tolják a tehetség elébe, akkor nem tartanám helyesnek. Jó, azért rá, bocsánat, de ezek azért nem genetikai kérdések, szögezzük már le, hogy az nem genetikai kérdés, hogy valaki később alkalmas lesz-e bármire az életben. De, de, de, hogyha valakit előbb kineveznek, mint ahogy meggyőződtek volna alkalmasságáról, pusztán azért, mert abba a klikbe tartozik, vagy Jó, abba de... a genetikai csoportba, akkor kérem szépen, ezek igenis ide tartoznak. Jó, a valószínű, hogy ha va, én, én abba a genetikai ö, csoportba tartozom, ö, amelyiknek erős a testfelépítése, valószínűleg jobban fogom lefutni a százat. De ezen kívül ennek a megkülönböztetésnek a világon semmi értelme nincs. Hát gondolja ön, csak ö, hát ön még bizonyára, hogy a hangját halló, elég fiatal, és majd kapni fog a orcájára az élettől, amikor elkövetkeznek egyéb fordulatok, és amikor olyanok tolakodnak maga elé, akik sokkal tehetségtelenebbek, hülyébbek, bár bocsánat, de hogy is hát ön elnézést, Ö, Ö, a, a, a, akik méltatlanok arra, hogy az ön helyére álljanak, és ön akkor csak elhűlve nézi, hogy mi történt velem. Tehát, nem, tehát nem kívánom ezt önnek, persze természetesen. Tehát nem gondolja úgy, hogy ön eljátszotta a radikális magyar politizálásnak az esélyét azzal, hogy a genetika fogalomkörét behozta a politikába. Nem, az benne van. Tudja, benne van ebben a mai magyar életben sajnos, és ezt egyre több ember látja maga körül, és ad nekem igazat. Benne van, és én Éppen azért szeretném, hogy ne legyen benne, hogy kimárem mondani, hogy benne van, és vegyük ki belőle. Turka István, köszönjük, hogy nyilatkozott. Kérem. Bár Olá Ibolya mostanáig volt fellépője már baloldali rendezvényeknek is, ám úgy tűnik, hogy mindez számára inkább szakmai, mint politikai lehetőség volt, hiszen mi nap igencsak sajátságos üzenetet küldött a színpadról a regnáló miniszterelnökünknek. A Blik információi szerint a többszörös platina lemezes énekes nő az elmúlt hétvégén egy fővárosi koncertjén előadás közben tett megjegyzéseket a közelmúlt kormányzati intézkedéseiről, majd mondani valóját a gyúcsán kapja be a mikrofonom üzenettel tette még inkább nyomatékossá. Iboya menedzsmentje, a Azonnal elnézést kért mindenkitől, és arra kérik a rajongókat, hogy legyenek elnézőek az énekesnővel, hisz az utóbbi időben több személyes tragédián esett át, amely meglehetősen megviselte őt. Hey, boy.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 kért mindenkitől, és arra kérik a rajongókat, hogy legyenek elnézőek az énekesnővel, hisz az utóbbi időben több személyes tragédián esett át, amely meglehetősen megviselte őt. Attila 33 éves elítélt. Engem börtönbe vartak, mert elkötöttem egy kocsit. Akik pedig gyárakat, földeket, ingatlanokat privatizálnak, azokat az emberek újra, meg újra megszavazzák, vagy kormánynak, vagy ellenzéknek. Hol itt az igazság? Demokrácia RT. Itt a bűnözők. Ne panaszkodjanak! A mély is kell az Ibolyán, én azt nem értem, hogy az ibolya menedzsmentjének miért kell tele most a sajtót. Hát, nyugati popszakmában teljesen hétköznapi eset, hogy különböző popztárok politikai rendezvényeken vesznek részt, és elmondják a maguk néha nagyon is vaskos politikai véleményüket. <höhem> Olá Ibolya egyébként szerintem meglehetősen humoros formában kifejtette a maga politikai véleményét. Szeretném, hogyha egyszer eljutnánk a kultúráltság azon szintjére, hogy attól független, függetlenül, hogy mi a. Illető poppinekesnek a politikai hovatartozása, és mi az enyém, ettől függetlenül őt, mint zenész tudjuk díjazni. Jó, de enyém. itt uh, ennek a hírnek az a címe, hogy olá Ibolya Alpári üzenet egy Úrcsány Ferencnek. Mi az, mi, abban, az abban, alpári... mi az Alpári abban, hogy Urcsány kapja, kapja be a mikrofonom? Hát ebben aztán semmi Alpári nincsen. Szerintem kifejezetten vicces. Szerintem is. Egyrészt. Másrészt meg azért Olaj Ibolya, I moment bitte. Tehát azután, hogy ide jön nekünk ezzel a nacionálgagyival, ami ez a Magyarország volt, ez a búj hozzám újra Magyarország, meg milyen petting Magyarország, meg milyen ilyen kis érzéki Magyarország. Arcotra a arcoddal látom a magam arc. De, de nem, nem, nem. A, a, Tükörország. A, fú, de, ez a, de nem a, az a csodálatos benne, hogy milliók, milliók áldása szálljon rá. De ez a, bárján, de ezer év óta várlak már. De ez mit jelent? Tehát mit jelent az, amikor olaj Bolya azt énekli, hogy Magyarország ezer év óta várlak már. Tehát így nem jössz el, vagy nem itt vagy, vagy ki, mi van? Tehát így gondolom, hogy ez az ilyen... Ö, írta a szöveget, de, ez a, de ő, ő, ő nyomozza ezt, hogy ez így mit jelent, tehát, hogy ez a, a meg én is próbálom, hogy így a, ez a Szent Istvántól átöröklődő karma, ami bennünk a magyarság, ez várja azt, hogy megszülessen? Vagy mi van? Nem, arról van szó, hogy Magyarország az a vonat, amelyik mindig késik, ennyi. Aha, aha. A csetamás frontát vonulását, hogyha most így a fejedbe tartod, akkor még így. Éva Magyarorszá... Valami értelmet is nyer az, amit mondtam. Magyarország az a kombinó, aminek mindig leszakad a felső vezeték. <háha> pontosan. És már, már gyárilag nincs benne elég kondi. A 2001-es merényletek idején tett rendőrségi intézkedésekhez hasonló biztonsági felkészüléssel védik a jövőben csak este közlekedő kombinó villamosokat, mondta Vajda Pál. A főpolgármester helyettes közölte, hogy büszke a kombinókra is annak, aki ártani akar a járműveknek, ráütnek a kezére. Hihetetlen büszke vagyok a nagykürúti járműszerére, ami, ha vége lesz ennek az választási időszaknak, Budapest egyik modernizációs jelképévé válik. Szeretném üzenni mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy ha rosszabb Budapestnek, akkor azzal ártani lehet Demski Gábornak, hogy ez nem így van. Aki ártani akar a kombinóknak, annak a kezére fogunk ütni, fogalmazott Vajdapál. Ráültek a kezemre, ha én ártani akarok a kombinóknak. De, mi az, az, de várjál, mit jelent az, hogy ártani a kombinóknak? Mert ez legalább olyan, mint a búj hozzá Magyarország, nem? Figyelj Fáj. azt a kombinóknak, tehát aki a mondjuk azok a graffiti gyerekek, akik fölmennek és talán akarják sov, fújni? lekapkodták a néhány kombinónak az oldalát, egyébként innen indult az egész Aha. dolog. A kezére fognak ja, most, csapni. Csak, csak hogy mielőtt mi nagyon beleműülnének. Bele nem? De, amikor, de, de amikor ilyen kopasz az biztonsági játszik, az bírom, tehát a kezedre csapok! Szóval mielőtt a Szecsúricsi vonalba belemennénk, az egy dologra hagyj emlékezek. A kombinók érkezésükkel annyit ártottak Budapestnek, hogy elég, elég komoly grafiti komandónak kell összekapnia magát, hogy visszahozzák a kárt. Hát, hát hány felső vezeték kapódott le az első körök után rögtön? Szóval nem most kéne talán ezt az ultraarogáns hangot megütni. Hát, jó, de ez a hihetetlenül büszke vagyok a kombinokra, melyek Budapest modernizációs jelképei lesznek. Tehát könyörgöm, lecseréltük a gagyi villamosokat újabbakra, és most vannak újabb villamosok. De most nehogy már arról legyen szó, hogy ezek lesznek Budapest modernizációs jelképei. Tehát, hogy mondjam, tehát egy Párizsban, amikor modernizálnak, és akarnak egy modernizációs jelképet, akkor felépítenek egy Eiffel tornyot, mondjuk. Vagy felépítenek mondjuk egy Grand Arcot, ami a defansban ban van, azt a nagy, nagy uh, márványkockát, ami az új diadalé, ugye? Tehát hogy ilyen, ilyen dolgokat tesznek le, amikor ők modernizációs jelképeket hajszolnak. Magyarországon meg lecserélik a régi villamost egy újra, és azt mondja, hogy ez az új modernizációs jelkép. Hát hihetetlen. Hát azért Nyugat-Európában az innováció általában azt jelenti, hogy innoválnak, fejlesztenek valamit, ami még nem volt. Tehát egy olyan villamost, ami még nem volt. Mondjuk egy új, és... új, új villamos pályát, vagy egy új, egy új hidat, vagy egy új alagút. Vagy egy új technikai egy... megoldást, és... vagy egy új típust, vagy egy új dizájnt, stb. A, a modernizációs a fejlesz... jelkép az azt Na... jelenti, hogy ha má máshonnan veszünk olyan villamosokat, ahol értelemszerűen csak olyanok járnak. Igen, és ahol egyébként a beindítás pillanatában ugyanilyen gondok voltak, tehát még úgy, le, úgy tűnik, hogy ez a választás sem volt egy annyira jó ötlet. Jó, hát a, ami itt kombinó ügyben lezajlott, ezek után azt mondani, hogy én csapok a kezére annak, aki meg a, amikor modernizálunk, tehát amikor azt mondom, hogy apukám, mostantól kezdve modernizálunk, kaptál egy új papucsot vagy valami ilyesmi, tehát így kb. így képzelem el ezt a kombinó cserét. Horn Gyula volt kormány fő kis Péterrel vitázik, spírálja az ellenzéket, mert tüntetéseket szervez, aminek nincs sok köze a politikai kultúrához. Szó nem volt arról, hogy megváltoztatjuk a nyugdíjba vonulás korhatárát. Amíg ennek az országnak szocialista kormányzása lesz, addig nem fog változni a nyugdíjrendszer közölte Horngyula. Néhány napja a munkaügyi miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón azt részletezte, miképpen emelik az előrehozott nyugdíjkorhatárát. A volt miniszterelnök a reformokkal kapcsolatban kevés a magyarázat, és azt mondta a kormány képviselőinek is. Meg kell értetni az emberekkel azt, hogy mit miért teszünk, és meggyőződésem szerint ez az elkövetkező időszak egyik legfontosabb dolga lesz. És hadd mondjam, nem tudom, ismeri -e, hogy kicsit izékarikírozom a dolgokat. A vadnyugati mondást, amelyik úgy szól, hogy először lőjél, aztán magyarázkodjál. Körülbelül ez a szövege. Ezzel szemben kis Péter munkaügyi miniszter a napokban jelentette be többek között, hogy a kabinet módosítani kívánja egyebek mellett a korhatár előtti vonulás feltételeit. A nők számára az előrehozott nyugdíjba vonulási életkor 2009-ben 59 évre emelkedik, 2012-ben pedig további egy évvel lesz magasabb. A férfiak esetében a jelenlegi szabályok értelmében 60-ról 59-re csökkenne ez az életkor. Egyes foglalkozási csoportok, például rendőrök, katonák, korkedvezményes nyugdíjrendszerét szintén módosítanák. Dang Szemese kormány szóvívő szerint a két nyilatkozat egybecseng. Ne, ne lőjetek, ha kérhetném, jó? Kezdjük, ahogy nem lőttök. Az, az engem teljesen megnyugtatna. Utána előbb, akár, előbb szóljatok! Ut, utána akár magyarázkodhatok is, csak ne lőjetek. De, nem, de, de ez egyébként klasszikusan az az eset. Ez Hofi Gézának volt egy ilyen vicce. Tehát ez konkrétan volt egy ilyen vicc. Akkor volt egy rendőrségi ügy, és mit tudom én, lelőttek valakit, és így arra hivatkozotta az illető, hogy leadott előtte két figyelmeztető lövést. És a Hofi ezen poénkodott, hogy tudod mit a jövőrben, hogy mit én körülbelül kaphatott egy ilyen, egy ilyen eligazítást a századosától, hogy tudod mit? Tudod mit kell csinálni? Először lőjél bele, és amikor lefeküdt, akkor adjál le két figyelmeztető lövést, és majd utólag, amikor vizsgálódnak, akkor döntsék el, hogy melyik volt előbb. Jó, hogyha valaki a szavainkból azt vette volna ki, hogy Hongyula rápróbál rá rontani a nemzetére, akkor ő tévedett. Természetesen a hangunkban meglévő irónia az pontosan ugyanaz az irónikus hang volt, amit Hongyula ütött meg. Ugyanígy karikirosztjuk a dolgot, hogy egyébként ő is tette, de ha már nála tartunk. Na azt bírom, hogy ő egy személyben állítja meg a nyugdíjkorhatár emelést. Hát egy nemzeti Hát, olyan nemzet Gyulája, hát körülbelül olyan, mint amilyen Illés Béla, nem? Hogy a nemzet Bélája így ilyen módon, hát ő... Ő elintézi, tehát ő a maga részéről, de ne felejtsük el, hogy Hongyula az jelenleg egy parlamenti képviselő konkrétan, tehát hogy őnek így ennyi. És ő így kiáll a sajtó elé, és azt mondja, hogy nem engedem a nyugdíjakat. Itt nem lesznek nyugdíjcsökkentések, vagy miket mond? Hát be a nyugdíjkorhatárból, igen, ugye? Nem, igen, enged, igen, igen, igen, igen. Nem hagyja a nyugdíjkorhatárt, és egyébként elítéli az MSZP-t az ügyben, hogy nem elég határozott, tehát nem cselekszik először, és utána magyarázza el, hogy mi történik. Hát nem tudom, amennyire én az én fejembe így beugranak az események, először. Az lett mondva, hogy adócsökkentés lesz, aztán az lett mondva, hogy nem kell félni, nem fog fájni. Tehát bőven van mit magyarázni egyébként, és bőven késnek a magyarázata. De én azt bírom, hogy Hongyula a privatizáció herceg, hogy már az energiaszektortól kezdve mindent az ő, az ő időszaka az őregnálása alatt adtak el, ők közben még mindig megjátsza a Nemzet Vörösök lét. Tehát, hogy még mindig előjön néha, és így előadja azt, hogy nem engedem a nyugdíjasokat. Tehát, hogy így nem tudom, hogy kinek a, kinek a szemébe jelent ez még bármit is. Még az előző hírhez érkezett egy fantasztikus SMS, nem is bírom magamban tartani. Rá fogok csapni Demszki kezére, ha reklámot mert ragasztani a kombiném szélére. Levente, 29 éves BKV ellenőr. Nem bírom elviselni ezt a műsort. Szerintem fröcsögnek és ostobák. Demokrácia RT. Nem szereti mindenki. A zöld érdekekre való hivatkozással a szocialisták arról győzködik az óbudaiakat, hogy szavazzanak igennel azon a népszavazáson, amelytől nagyban függ a Hajógyári szigetre tervezett 400 milliárdos állomsziget beruházás. A zöldek szerint nem zöldek a szocik és majd felére zsugorítanák az álomszigetet. A Hajógyári szigeten a befektető 400 milliárd forintos gigaberuházással álomsziget nével létrehozna egy szórakoztató és vásárló negyedet, melyben hotelek kulturális intézmények, kikötők és kaszinók mellett helyet kapna egy három 500 férőhelyes konferencia központ is. Óbudán vasárnap arról tartanak ügydöntő népszavazást, hogy életbe lépjene azon rendezési terv, amely lényegében lehetővé tenni a beruházás azonnali elkezdését. A tervek a szigethez nem illeszkedő óriási luxus negyedet hoznának létre, amit túlzottnak, a környezet és a környéket súlyosan megterhelőnek tartunk. Nyilatkozta Kajner Péter a népszavazáson a rendezési terv elutasítását szorgalmazó élőlánc Magyarországért képviselője. Az élő lánc biciklis felvonulásszerve ez a szigeten. Azt kell tudni, hogy ez egy természetvédelmi terület, ahol egy csomó ilyen kis mindenféle bundás állatkal, akik mely egy csomó madárkölt. És a városban viszonylag kevés ilyen van már. Tehát jó viszont tudni róla, egy, hogy... Viszont egy viszonylag sok konferencia központ, központ van, meg egyéb kaszinó, tehát ezek mind olyan hiány hiányterületei a városnak, amikből bőven kell még. Zöld területünk ugyan már van egy csomó, védett területünk ugyan már van egy csomó. Hát így kellett eljárni. Jó, hát persze, Na most ahogyan ezt előadják a sajtóban, tehát ez az ez az álomsziget, meg, a, meg, meg tehát amilyen amilyen felhajtó ereje ennek van. Tehát szinte látom a borítékokat ahogy csúsnak, ezt most egész komolyan mondom, ahogyan ezt előadják. És hát ne felejtsük el a dologban tar lósi a szerepét, ugyanis hát ő a harmadik kerület, és hát a harmadik kerületben zajlik, ezt, ezt ne feleltsük el, ő a harmadik kerületi polgármester. Hát figyelj, nézszi. Sőt, most már ő a főpolgármester aspiráns, miután átvette a vezetést Demskitől. Na most ez az ember, aki a harmadik kerületben polgármester, eladta ezeknek a befektetőknek a hajógyári szigetet, hogy ott, ezen a zöld területen építsenek maguknak egy hatalmas szállodakomplexumot. Ez történik. Bármi jöhet, csak ne legyen Diák sziget, ez a lényeg, ne jó. legyen Pepsi sziget Akármilyen sziget, ne legyen, legyen sziget Ez főleg a Főleg ne legyen Magic Mirror sátor Magic Mirror az Izraeli befektetők, hát hát. Na jó, de nem lesz Magic Mirror -sátor. Na jó, jó, csapjanak bele Rita 25 éves természetgyógyász át kell rendezni a parlament épületét, mert az energiák veszélyesen negatív irányba áramulnak, hogyha a Merkúr és a Mars keresztezi egymás pályáját. Demokrácia Rt. Csak egy óra. Nincs időnk hülyeségekre. Ha azt hiszed, hogy kanyar jön, de tévedsz, Ha egyik reggel Kambodzsában ébredt, Ha rendezvózol három öreg nővel, Gyakran nem volt kíres vetítő. Roxana 18 éves striptease táncos, erotikus segédmunkás. Jaj, jaj, már megint ezek a butus témák. Mi nem budisztak inkább? Demokrácia RT. Alig van igazságtalanság. Amíg van igazságtalanság, addig nincs lazítás. <gül> Valami, valamit mondja el erről a bejátszor, hogy hát Erős esetvonásokkal lehet felfestre, ugye? Alig Tudom, van igazságtalanság. Alig van igazságtalanság. A forradalom leverőjének egyfajta személyi folytonossága a mai napig kimutatható az mszp ben ezért isten pillanat volt az, amikor az SDS összefogott velük, állítja Tellér Gyula Fideszes országgyűlési képviselő. Pikáns, hogy a képviselő mindezt a baloldali társas kör 56-os konferenciáján mondta el, ahol többek között előadást tartott Kopácsi Sándor és Boros Péter is. Kopácsi Sándor közgazdás szerint a folyamatok valójában egyfajta sztálinizmus mentesebb kommunizmus célkitűzéséből indultak ki. Boros Péter egykori miniszterelnök szerint a második világ háború végén a magyarságra az oroszok által egy romboló tömegszakadt rá, és egy olyan rendszert vezettek be kényszerrel, amely erőszakosan és durván szétszakította a magyar nemzet szöveteit. Ott voltam a Kossuth téren, mámor volt, nem józan gondolat. Ahogyan tovább kérdéséről senkinek sem volt fogalma. Spontán felkelés volt a vériksért nemzet düh a magyar hősieség megnyilvánulása, mehely sok köze nem volt Nagy Imrének. Foglalható összeboros Péter álláspontja, aki szerint azért a 89-90-es rendszerváltásnál radikálisabb lett volna hatalomváltás, ha az oroszok nem folytják a forradalmat. Érdekes felvetés Boros Péter részéről. Tehát Boros Péter most azt állítja, hogy nem volt forradalom 56-ban. Azt mondja, hogy spontán felkelés volt. Így van, és Nagy Imrének valójában annyi köze volt hozzá, hogy amikor már kész lett a terv, tehát kialakultak már a folyamatok, akkor ő valahogy az élükre került. Tehát egyszer csak ott találta magát, de azért pont ugyanilyen indokok miatt végezték ki. Ilyen, ilyen talált, ilyen, ilyen abszolút uh, koincidális uh, indokok miatt. Jó, hát, uh, s, uh, hogy mondjam, Azért történészkörökben sok mulatságot ő, okoz az a rádióbeszéden a Imrének, hogy csapataink harcban állnak, meg hogy a kormány a helyén, tehát hogy állítólag már a kabát rajta volt, már a cipőjét fölvette, és már a, már, már, a, már a kalap rajta volt, és már, már melekült, amikor ezt mondta, hogy, hogy, hogy a kormány a helyén van. Tehát, és ez, ez miért is van avval összefüggésben, hogy ő valójában nem állt a forradalom, hogy tevőlegesen tevile, nem vett részt? Hát nem arról van szó, hogy te bőlegesen részt vette a forradalomban, vagy sem, hanem hogy az egész forradalomnak a megítélése történelmileg, pont azért nagyon aggályos, mert... mert órák alatt történtek a dolgok. De legalábbis napok alatt. Tehát nem volt... Tehát szeretik a forradalmak azért? Nem, nem, nem kifejezetten. Tehát azért mondjuk azok a forradalmak, amelyeket mondjuk klasszikusnak értél, értékelhetünk, vagy értelmezhetünk, azok éveken keresztül húzódtak. Tehát mondjuk el, elmondhatjuk, hogy a nagy francia forradalom az mondjuk 1789-től 1794-ig tartott. Tehát egy évet írt le. Na most, a... na most é, it, it, it pedig, mi... itt pedig... Akkor... Itt pedig, itt pedig, itt pedig, itt pedig tíz napról beszél, Szerintem a szabadságharc tartott rövid ideig, vagy... De, de maga, a for, maga a forradalom jelent, is, hogy hát, a... nem, nem, tehát, hogy mondjam, nagyon nem már nehéz... 15 a hosszú ideig tartott? Hát igen, kifejezetten. Tehát, hogy mondjam, ott ki tudtak alakulni az erővonalak. Tehát, ki tudtak alakulni? Voltak pártok, kiírták a választásokat, tehát, hogy azért kicsit más világ volt, mint 56-ban. De... Hogy mondjam, 56 a kezdeménye volt valaminek, ami válhatott volna ezzé, azzá, és nem lehet tudni, Ez hogy mi vált volna a, a, a vörös hadsereg nélkül. Minden esetre nagyon érdekes fordulat, hogy Boros Péter, aki a jobb oldalnak az egyik reprezentánsa, mert az utóbbi időben, hogy kiállt az MDF mellett, most már inkább valahogy középen van, minden esetre ezzel a kijelentésével, hogy nem volt forradalom 56, hanem spontán felkelés zajlott, ezzel egy kifejezetten érdekes, érdekes véleményt fogalmazott meg. És mondjuk megint egy kicsit jobbra, kicsit balra, tehát hogy azt állítja, hogy nem forradalom, hanem felkelés, de közben meg ne, nem volt semmi közel hozzá. a Imrének, legalábbis érdekes. Azért mostanában a, a lakattékáról elkövetett szimpátia beszélgetéseink kívül nem nagyon tudja magára hívni a figyelmet, gondolom, hogy erről a kijelentéséről azért majd fognak beszélni. 5000 pedagógus nézhet új munkahely után. Az oktatás és kulturális tárca nem hozhat semmiféle döntést, különösen nem kötelező érvényű szabályt arról, hogy az iskoláknak, illetve az iskolákat fenntartó önkormányzatoknak hány pedagógust kellene elbocsátania közölte a szaktárca. A pénzügyminisztérium államtitkára Katona Tamás csütörtökön azt mondta, szükséges lesz legalább 5000 pedagógust elbocsátani, mert az elmúlt években 160 ezerrel csökkent az iskolások száma, és Európában ma Magyarországon a legmagasabb a száz gyermekre jutó pedagógusok száma. Ilyen döntéseket a helyi viszonyok ismeretében a munkáltatóknak, tehát az iskolák igazgatóinak kell meghozni, egyeztetve az iskola fenntartókkal írta az oktatási tárca közleményében. Hát óriási gond van a magyar oktatási rendszerrel, és ez úgy látszik, végre megtaláltuk a rákfenét a magyar oktatás problémájának, túl sok pedagógus jut a diákokra. Hát ennél, nagy, szóval én, én Évekig azt hallgattam, amíg az eltére jártam, hogy milyen marha jó Oxfordban meg Cambridgeben tanulni, mert ott óriási az egyfőre jutó tanároknak a száma. Ezek ettől ilyen pati, patinás, ettől ilyen szakmai, ettől ilyen jól szervezett, ettől ilyen jól működő, ezért elmélyült tudást átadni képes egyetemek, intézmények. Hó, hát mi itt a probléma? Túl sok a tanár. Na jó, hát igen, de ez köztudott egyébként. Tehát pedagóguskörökben, aki valaha is tanított, jelzem, hogy én tanítottam egy éven keresztül méghozzá érettségiztettem is, meg főállásban voltam, hat osztályt tanítottam, hogy ez a legnagyobb közhely, hogy minél kisebb az osztálylétszám, annál hatékonyabb a folyamat, az oktatási folyamat. Tehát ez, ezt, ezt így mindenki tudja, aki valaha életében tanított. Tehát, hogy itt, van, itt, van, itt van egy fordított összefüggés az osztálylétszám és a pedagógiai folyamat hatékonysága között. Ugye itt arról van szó, hogy egy demográfiai hullám van és itt van egy csomó pedagógus, itt van a pedagógus társadalom, amelyik most kevesebb eh, diákkal marad. De most ez egy lehetőség arra, hogy Magyarország az oktatásában előbbre lépjen, hogy ez a generáció sokkal jobban legyen, mélyebb tudással <kül> rendelkezve legyen, kiképezve, Ezzel Magyarország tudásban versenyelőnyhöz ami mint tudjuk. Hát folyamatosan a lifetime term et tehát az tanulást, meg a tudásmenedzsmentet, meg a tudáspiacosíthatóságról a tudás beszélnek, társadalom. tudásalapú társadalomról beszélnek. Itt van Magyarország lehetősége, hogy versenyelőnyhöz jusson, és nem élünk vele. Főleg, hogy Magyarországnak köztudottan olyan nagyon-nagyon sok ásványkince van, nagyon-nagyon jók a lehetőségeink, így a magunk erején, a Ez, Igen, igen. Egyetlen egy lehetőségünk. van, Fantasztikus lenne, a mezőgazdasága. Tehát, tényleg egy ilyen országnak, amilyen Magyarország, egy lehetősége lenne arra, hogy előrelépjen, hogy a tudásba fektet, hogy, a, hogy az új generációkba fektet energiákat. Csak, hogy Kóka János, amint megmondta, káderek kellenek, és közgazdászok. Káderek kellenek, és pénzemberek kellenek nem pedig asszirológusok. Ezért kell átalakítani az oktatást, mert túl sok az asszirológus, túl sok a mindenféle hülye tudománnyal foglalkozó tanár, ahelyett, hogy politikai kádereket képeznénk. Na most ez semmi más, mondom, mint a civilizációknak a szétbontása, körről körre. Na most itt tartunk, és a, rájöttünk, hogy mi a probléma a, a, az, az oktatásunkkal, túl sok a pedagógus. Már csak kókának jó történelem, vagy magyar tanárja lett volna?